مخیه صرف د مرول شیمام شافره ما الله تعالی تراس کړه چتا سوای چې د زوجی ثاني محلل د پاره د زوج اول خضر واکی نو امام شافی حد تا خزر واکې نوې مام شافي وي چې حادثه دا د خفو درو طلاق کوم په دغې دلالت نه کوي پا دریو تلاقو که اون پا دقی دلالت نکی چه دا زوج ثانی محلل لے د زوج دا زوجی اول نتا سنگا چه کم دنو استدلال کهوی دا حتا تنکی حنا ندیو تا جوابو که چه دا حتا تنکی حنا چاہ استدلال کردی دا حتا تنکی حنا خو منگ استدلال ندیک کردی منگ دا محللیت استدلال چه دی دا دا حدیث دا عصیلی نکڑدی حدیث د اوسېلې څنګه دی او استلال څنګه دی یو ځنانه دغه ری فارسي الله تعالی تراन्हा خزور مغرال نبی رسول الله تعالی ته وی پور کيسه چې رفاعه علی طلاق را کړل بری طلاق سو بیا چه کمدنو عبدالرحمن ابن الزویر زویر نا زویر عبدالرحمن ابن الزویر ما سر نکاہ اکڑا نو فما وجد تو ماهو اللہ قفت هذا هغه کې آغا کی مردانه سا نو دما حق نشی ادا کولے آغا چه کمدنو عباس مادا سو مندو پلیس قیدا سکو وی اللہ کا حدبت سو بی حاضر وی دا غشیو یعنی اغیدہ ارادہو پرچدہوی چه عبدالرحمن ابن زبیر دا غینین نی نامردہ دے او زمان حق ادا کولی نیشی او زما بیا ارادہ دا نبیر صلات و سلام پور شو چه دے ارادہ دا دا چه عبدالرحمن ابن زبیر مارا طلاق را کی نزبا چه کمنون رفعاتا بیا سشم واپس شم النبي عليه الصلاه والسلام وتوي ويتجه کمانو اتوري دين ان تعودي الى رفاعه اي استعاده تش تعود पुكي رفاعه مغي وتوي او النبي عليه الصلاه والسلام دانيكي حتا لا حتا تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلته داوالکیږي چې څاو داغه په منځ کې جماو شي سوسی جماو شي یني عبدالرحمان بن زویر ساګبینو سکی او تده هغه گبین اوسکی کیناید جما نه دا چې سوسی جماو شي او په جما کې دخول شي او اصل عسل اصلات صیغره تصغیر دا وجه نفس دخول شي دا کافری اگر کې اجزالو نشي اگر کسو نشی انزال نشی وچه صرف دخول نشی با غیر ده دینا تشک کمنون و رفاعتا واپس که دلی دا حدیث دا و دا دی صحیح دا, دا دا لیا سنگا و سنگ چلوش و سنگوش و آزانگا مسانگا دا و استدلال سنگا دی نبی علیہ السلام دی خضی تصوی وی اتولی دینا انتا عودی الارفاعت صائر ادا دا چې ته ریفات شي واپس شي نبی علیہ السلام دا عود ته کې ذکر کړی دی تسې دا عود ته کې ذکر کړی وې چې ته واپس شي او عود وی لیکيږي رجوت په مثل د حالت اولادا چې مخکې څنګه یې هغه حالت تس شي واپس شي صحیح دا نبی علیہ السلام او ته وی دا عود به ال کیږي شکل جماع زوج سانی سوقی جماو کی چې زوج سانی جماو کړه چې زوج اول ته واپس شینو هود وی بهګدانې ویل چې یو طلاق کی دوه طلاق کی درې طلاق په انشوی خو چې زوج سانی جماو کی صحیح ده کنا زوج اول ته چې واپس کیږي نو دا به عودي او عود وی لکږي وجوده په مثل حالت الاولى او په حالتې اولا کې چې او سړی د سرنی کوو ک د سوو تلاکو مال کې او دریو اوس پم چې کمه زوج سانی چې په من کې راغه د سوو تلاکو مال کې د درو کا په یو طلاق پس زوج ساانی راغلیوو که په دو تلاکو پس زوج ساانی راغلی او که په طلاق تلاکو زوج ساانی شوو اگر چې په دی و خ کې په چاپ پس دی په درو تلاکو پس دی او او ت کې نه منږسه کوو استلاال کو د زوج ساانی نه س و بیانو ان امرات رفا جات الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقالت نمی ویلن رفا تطلقنی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنکاختو بیاب در رحمان ابن زویر رفا مالد ری طلاق راک رومانی کا اقلد رحمان ابن زویر سرا فما وجدتوو نماؤن مندد لرائی اللہ کا حضبتی ثوبی حازم مگر پشاند پلیس کی او پشاند طرف دا زما زمان پلیس کی دا زما زمان سادر زمان چدا دے تانی وجدته اننی دا قکې دا خ بهې سره چې معیننی نومونتو د راحمري مذبیر اوور پسې را شاته ډې کوو تفسیلوې ایتون کې راغلی دی چې دی نبییر اسلام د دا له کوله که نه غور به سر راغې ور ته چې دا در وغ دا ته ما ته را پرې پ او پته لې او دو زمنې ځان سره وستتللو دا زما زمندي چې د اننیې مداره کمم نه راغلی دي د بلې ښ ویدار راغلی د کم نه وداسی نخره کې تیما ته له کبیره چې پته ولې نا نیو جاتو عینینا فقال علی السلام نبی رسول الله صلوات والسلام او فرمایله ترې دینه ایسا اراده دانت او دی چې توا پس چې کوم لري فا تانو ریوتوي او بو نبی رسول الله او یې نه ان حتا ته زوقي تر دې چې اوسه کيته د کبینګی ددناوې زوکو ګو من او سېلته کې او کې هغه د کبینګستانا فہذا الحديث مسقول مسلوق دا حدیث سلاولہ شیدید په اړه بیان دی خبره ان یو شرط بوت زوجستانی اذن چې ضروری دی چې کمنو بوت د زوجستانی هم ولا یکي مجرد نکاح صرف به نکاح نه کاږي چې د زوجستانی صرف به نکاح کوي چې درسو پوره چې کمنو جما نه وي و زیادت بمثلی الکتاب دا حدیث مشهور دی دا حدیث شنه مشهور دی او بداث کس ما حدیث فانی کما یفهم من ظاهر الایات وهذا الحديث مشهور او ذا حدیث مشهور قبله الشافعی ايضا امام شافعیم قبول کړدل لاجل لج... اشتراط الوہی د وجود شرط قول او د وتینا وزياده بمثل الكتاب جائز بالاتفاق زیادت په با کتاب الله باندې په داس کس ما حدیث سره جائز ذکر د حدیث سره مشهور ده. و ها ذا حدیث او دا حدیث لکه جسنگ دلالت کې پر اشترات دوتی بی عبارت نس نفق ذالک یا دلو دکرنگ دلالت کی على محللیت زوجستانی و محللیت زوجستانی پر اشارت نس و ذالک دادش لینو علیہ السلام قال لها نبی علیہ السلام دیتو وی اتوریدین سای رازد انتا عودی الى رفاع چه تو اپس کچا تا رفاع تا ولم یا قل دیوتن لیویلی چه اتوریدین انتا انتا ہی يسائر ادرجه استاهمت دغي دسي حتى ما نش امام شافعي كما سوا اكو استوي دغه معنا نبي الرسول عليه الصلاه والسلام انه انتعودي تتفشي وواپس وفي الحاله الاولى فالحاله الاولى كان الحل ثابت لها فاذا عادته الحاله الاولى كاولى حاله واپس ونعاد الحل اغرى والواپس وتجدد باستقلاله او مستقل نویشو و ایزا ثبتا بی حاضر نس شکال ثابت شو بدی نسپانی الحل فی ما دی مفیل دوس لگ لگ لگ لگ لگت دمرا خود دلی حدیثن ثابت شو شداز زوجستانی محلل لی دپار دی چا لی دکا نا انتا عودی نسو شو خدا یو طلاق دو طلاق بکی دکم جانتا ثابت ہے دلتا خودی مراف ری فاسو طلاق ورگل دری طلاق ورگل ايستلال کي په طريقي د دلالت النص یو عبارت النص یو اشاره النص بل هيڅ وا عبارت النص دا شو چې جماعه ضروري ده د زوجي ساني سره او اشاره النص صحوت کې نشو رجوع په مثله حالتي اولى محلليت شو څه شو دادیو تعلق دو تعلق څنګه ثابت دی دا په طريقي د دلالت النص اوس طريقه استلال اقداسي چی دریت اللا قرالل ہم دا حرمتی غلیظہ نا نے نو حل پکی بلکل ختم شوے دے تاج جو حل پکی بلکل سو ختم شوے دے نو چې کم گیا بل کل حل سو ختم شوے ہو نو زوجتانی و لگی نو او بالکل بلکل حرام خضائے زوجت اول لبلکل سکڑا رواکڑا رواکڑا گرا چې کوم ځای ک سه حل موجودی دي چې کوم ځای ک صناه صحللو موجود نو ان ځای خوبا زوجستانانی بیت طرق او لا مححللي محلي لي غ ضای به زوجستانانی بیت طرریق دا طرق اولا چې په کرا ششي نو دی ته د لالهتون نسوي پو شو لکهی شاید دی او غ په اعتبااده پ غمبر کې جنګېدو اتبا پ غمبر کې جنګېدو نو هغه د مارګروس تو سوشو جواندې شوبله احیان غنا څه شې شو څه د کم پیغمبر پر اتباع کې ځنګې دو او هغه متتبع هغه تابعدار اومتی هغه څه شو جواندې شو د کم پیغمبر چې اتباع کیږي ناغه خو په بیت طریق الاولا سوي بیت طریق الاولا وسوي جواندې وي خو چې لا ک څنګه دا شهید ژوندونی وي نه ده که شان د پیغمبر ژوندم دنیا وینے والا کلا تا شورون بوسرا بیا مانی و یا اللہ توبہ قرآن مجید دے پرشوی دیتا سوئی دلالتن اکلا تا قل لاؤ ما اوفیل مور اوف لارتا سموائی اوکموائی تو کنزلو تا کوئی و حیئی نچی اوف قدری ویل شو حرام شو نو کنزلو و حل تا قول بیت طریق الاولا شو حرام شو دا بی طریقی لولا جبکی راشی دیتا ہوئی دلالتن مولاجی ونسی ہوئی چه کم زید که حل با الکل ختم شبه ہو آغا خده سکرا رواکرا آغا خده سکرا چه کم زید که سنہ سحین سده موجود ده نو آخو بی طریقی لولا سکی و ایزا سبتا بی هازا کلچ سابس شب دی نس الحل رووال ثابت شو فقخذ کی چې عادیمه فيه الحل چې مادوم شو په کې بالکل څه څه حل وهو تلقadri مطلقاً ففيما فقخذ کی چې کان حل ناقصن چې حل کې څه دی ناقص ته وهو ما دون الثلاث اوګه درې ونصن سکاته او لا زوجستانی دا ډېر اولاد چې شې زوجسانی متمما للحل الناقص متمم دچا ده حل ناقص به طریق الاکمل په طریق اقبال <سؤال> سره ثم قال المسنف وبطلان لسمه المشروع بقول جزان لا بقول فقط هو د بلال الرحمن نه علم د خدای ورکړل دی او مولا ژوند کې او خالص براس کوي دا بل اعتراض امام شافعي رحم الله او زمونږ د طرف نه جواب هو سوال بیا پرطړه وایي لکه مخکې نه یو او او گت تا محید سکی واری ملاجی وانا گت تا محید چه کم دنو زکر کئی اول تا محید بیعی تیراز او بیعی جواب مسالہ او غل لغل غل غلائے اکرا سی اکرا غلائے اکرا غلائے اکرا اللہ ایتی موٹورو ساتھی توبا وچو تعلیبی اگل کتنا تعلیب غلانے کی بل نو خل شوي شوی شو خبر د کوئ واخو لګ و بیا پهته یو غل دغللایو ققرړ او په د اغلا کې د د لاسکل شو اسلامي خاانو افغانستان کې او لاسه شو بونډې شو لاس به ک شو اوس دا خو لاس خو د دا اوقرآ ویللي دي چې فختتووو دا د غلسه شوه سزار شوه لاسه شو لاس شو اوس دایو بل خبره تپوس کوو چې دو سره ماللو د مالیکله غمال واپس کوې کو به غ کړی ده که نه لاس خو په کې چپه شوخوا هغه مال چې کوم دی د پاوان چې دی دا به د مالک له ورکې کوه یو صورتت دامال خارم وجود دغری غلا کړی دی د کممال دی چې سکره دی انډ راې دي پوه کې که نه دې خوشحت نشته بیر کې پافو باندې هغه مالک ته شي پروت مال لګنات خاره مال نه دا مالک ته شي دیم صورت مال نشت مال دا دوه طریقو سره نشته یو دا چې حالات ته وبلا چې استهلاك ته حلاک ته وبل څه دی؟ حلاک مطلب چې بس د در لکه په خپل باندې غل شې څیر دروم چا کو او یا دیم صورتدار چې د بس کله پولیس شو او کسان شو دوی دا خو زنده ثبوت ته غدا را سره صحیح کوو نو دښو د پل نه لکه سین تاسو کو لهستهلاک صورت ته یع څنګه وړ مال د دې گاڑی دی نشت له وی پردو باندې سکو ونشت استهلاك صورت امام شافعي رحم الله وي د هلاك او د استهلاك وړو په صورت کې عمل نشته کنه او په د باندې تاوان نشته سبور کی کمال موجود ده نو موږ موای ور وې کی امام شافعي موې سبې کی خو کمال نشتا نو دیمام شعفی بنیزوانے کا حلاق تے او کسدے استحلاق تے نو دا مال تاوان بچے کمی نسکی امام بو حنیفرہ محلہ و تعالی فرمائی چنن د حلاق پسورت کے زمان شتے او نو دی استحلاق پسورت کل باتای او کول تے دا دے چن دا استحلاق پسورت کے دل دا زورنی دا پارا دلت چا دا پارا زورنی دا پارا و دبان زمان سدے پکار دے چن دا اولی سیندہ لڑا کاؤ دغه تو ولي سي له وو د زوره ني په صورت باندې بدنه چ کمندونه مونږه تاوان سکو اخلو دایو روايت ته خو ما زقطي ایمان څه ورداوي چې په دبا نه تاوان نشته د هلاك او د استهلاك په صورت کې په دبا نه نشته مسئله باندې پوسري اختلافي زهو په جنو امام شافعي وي د هلاك او د استهلاك په صورت کې شمال نشته نه په دبا نه سشته تاوان نشته امام ابو حنيفه یک اوس دلیل ل دی سر دی دد ممسله دلیل امام ص پووي دلیل وي داده دی چې کله دا سړی داغلل غلاته لاس کوې شي تهسه کوي نو یو خداوه چې دا ش د چاوتهمالکو که نه د مالکو که نه دویم دا چې دا حکم چا کړی دی الله کی دی چې پرده مال بهغله کوئ مددا سره د دوو کسانو مجرم دي یو دا چې پر دیمالي بي اجازه تاسو کو پپټه باندې کو روانه ست او دویم دا چې د الله دو حکم څخه اوکړه خلاف ورزي یعنی دا مال ګویا کې د چاپټ کو د الله پر کو چاپټ کو نتیجا دا چې کچرتا دا قاضي ته مرافعانه نشوي مسللہ قاضی توڑا نه ندا او دا مالک دا غل مافکین نو ماف کولی شی چې بز مطالبه مطالبانو کوم پردا وایې صحیح وکنا خو که قاضی تس شو پيشوا او قاضی چې کم دنو فیصله کئ او فیصله او کول د الله څخه کټ او کوځ دی وې دې سکوما ماف کوما نو دني شي ماف کول وله دا, دا خدای حق ته اوس او دې چا پرې چې قاضی لا نل نو دمه په قوله شي چې قاضی لا لا لم اورافاو شو بیا دمه په قوله پوه شو نو مالميږي دا چې د غلق لا کړل د مال نشا دا الله چې مالغ لا کړل دا الله مالغ لا کړل دا نه د اعلان لک پټه هون تک مخ کې د غلا کولن الله هون تک مخ کې نه مال د چا شو دا الله شو دې چې ور وړلونه چا کر ور وړل مالک کله ور و چه روچتاو نو ده چه روچت کو؟ ده الله روچت کو؟ پوش وی؟ او ده الله توانونو تاجت دیشته امام سبوی ده الله توانونو و تاجتو دیشته نو بس تاوان موان پی؟ و دیتی که پوش وی؟ تاوانون و تاجتو دیشته ده تمهید دیم و آزا ایزا جواب سوال مقدر وارد کنون بانه ده جانب دیم شافینا و تقریر سوال بیا چه کمدنو یلویه پر پڑ پراغواری پڑ و شکل اخلاق او اخلاقر د چانه اساسیز او غوص ولاده د بده کې نو کوه اخلاق شې سیس موجود په لاس د سارک کین واپس بکره شمالي تو بی دیتی پاف واین کان هالح کین فاین د شافیه جو واجب د تاوان په دبان سوال پخپل هلاک شوی اوسته لکو یاد چور جو ګور ګور کړي واین ن بهنیفه ف ایمان پر سپنیس لا لاج جو زمانو قط بلکل نه زمان واجب الا عند الاستهلاك په ریوا یتن او په صورت د استهلاک هم پېو وظالک ایمان سے ویل انه ہنہ ارادہ چکل دی ارادہ وکړه دی اخلاګر دغلا دیوبته لقبیل سره پتی باطلیږي لو کوټی مخ حق قویر باندې بو شو لو کوټی دغلا نه اسمت د مال مسروقا اغه اسمت او حفاظت د غمال غلا شوی د لاز د مالک نه حتی تر دې پورې چې ووږي پلاز د مالک کې په حق د مالک کې من جمله مال نه تقوم د قبلی زار نه چاړو د دې څخه قیمت نیوي او تتحول اسمتو اله تعالی اولی او حفاظت ده ده غیمال چاته تا اللہ تا وو مستغنی نانی زمان او الله رب بلزد مستغنی ده دیشانا زماننا وینما ایجی بوانی و بس کما